А може, лише на які полонини? А може, в тім селі за чебаницею і вона живе? Гей, туркіни, обізвися, там живеш. Все одно, от праворуч, високо на чебаниці, саме ось там білою стежкою відніє той білий камінь-белит, під яким бачив її останній раз. Може, вона знов сюди позайде? З лівої яр пропасть звідти не надійде, за яром стіна сусідній гори так само не прийде. Далі він не їде, нема. Відай і чого була вже тут була. Стежка дедалі чи не вуща, і нема часу. Скорше вже буде її тут вижидати. З тою думкою прив'язує коня до деревини, праворуч на чебаниці. Сам лягає коло його і лежить. Як вийде вона з лісу на стежку, щоб він так може, як тоді, полізти під білий камінь, він побачить її зараз далека. Буде йти проти нього, якщо в'яр не спуститься. А там чого? Значить, хоч сяк, хоч так, він її догляне. Кінь поскубує траву, а він лежить, приливши плазом до землі. Саме по-через стежку, спустившись геть аж над край пропасті, лицем же звернувся до стежкою лісу. Ось і мусить її вже здалека бачити, як буде сходити до нього стежиною, мов східцями з лісу крок за кроком. Гей, туркіни, я тут. Жде. Лісом іде легкий шум. це ледве замітно ширококрилі смереки. Що шепочуться, перешіптується, урочисто настроюється. Здавалося, святкують, а там, в долині, в пропасті, журчить потік, щось і собі приповідає. Грізь роздирається, чигає, сягає гострим молодим своїм оком, мов яструб, у саму глибінь лісу, довго довго Терпливо дивиться, наслухає, чи не почує шелесту кроків яких. І дослухався врешті, чого ждав. дав. З лісу просто стежечкою до нього, може, двісті кроків перед ним спускається легко без шелесту. Сама самісінька вона. Тихо. Неначе наказує деревина в округе і сама лиш тихо лишиться вона йде, і справді, вона йшла. Вона не дивиться ні вправо, ні в ні вліво, на чебоницю з білим каменем. Нерівно перед себе, де плазом по через стежку, простягнувся він, мов змій, а дивиться на свої ноги і йде. Пристроєна пишно, шовкову спідницю, стан, мов тростина, гнучкий та тонкий. А личко між маками червоними, Великими маками, А з-під тих золоті котки півмісячіки Туркиня. Скрикнув би та боїться, Вона зараз щезне, В нім аж серце б'ється, Лежить, не рухається, Але врешті треба. Стає на рівні ноги, Здіймає капелюх і склонившись низько, майже дотикаючись капелюхам землі, іде так покори схилений просто проти неї. Туркіни! Вона побачила. Скорше, ніж гадав, пізнала по коні, серцем відгадала. «Ти тут?» – питає і вже дивується бровами. «Все така, як завжди». Він це вже відчув. Добрий день тобі, туркини. Коли вже себе так звеш, починає він, і ви проти неї. Може, хоч сьогодні буде вона інша? Я прийшла тебе бачити, каже вона просто, і дивиться йому в очі. Але знову бляда чомусь аж до густ. Він упав, кланяється, мо перед царівною. «Не кланяйся мені стільки, мені досить раз. Лише моїй мамі кланяється більше».